Markusar Guðspjall, Annarkabli Nokkrum dögum síðar kom Jésús aftur til Kapernáum. Þegar fréttist að hann væri heima, söfnuðist þar svo margir að hvergi var lengur rúm, ekki einu sinni fyrir dyrum úti. Og Jésús fluttið morðið. Þá er komi með lamaman og báru fjórir. Þegar þeir gátt ekki komist meðan til Jésú fyrir fólkinu, rufuð þekjuna upp yfir honum, grófuð þar í gegn og létu síga ofan rekkjuna sem hinn lami lá í. Þá er Jésús sér trúðeira, segir hann við lamamanninn, barnið mitt, sindir þínar eru fyrirgefnar. Þar sáttu nokkrir fræðimenn og hugsuðu með sjálfum sér, hví mælir þessi maður svo? Hann guðlastar, hver getur fyrirgefið sindir nema guðeinn? Samstundið skinjaði Jésús að þeir hugsuðu þannig með sér og hann sagði við á, Hví hugsiði slíkt í hjörtum ykkar? Hvort er auðveldar að segja við lamamanninn sindir þínar eru fyrirgefnar eða segja statt upp, tak rekju þína og gakk en til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald til að fyrirgefa sindir á jörðu, þá segi ykkur, og nú talar hann við lamamanninn, statt upp tak rekju þína og far heim til þín maðurinn stóð upp tók jafnskjótt rekkjuna og gekk burt í allra augsín svo að allir voru furðu losnir, lofuðu guð og sögðu, aldrei áður höfum við því líkt séð. Aftur fór Jésús út og gekk með fram vatninu. Allur mannfjöldin kom til hans og hann kendi þeim. Og eran hann gekk þar, sá hann lefi í Alföðusón sitja hjá tollbúðinni og Jésús segir við hann, fylg þú mér og hann stóð upp og fylgd honum. Svo bar við að Jésús sat að borði í húsi hans, margir tóllheimtumenn og bersyndugir sátu þar með honum og lærisveinum hans, en margir fylgd honum. Fræði menna flokki farið sem sáu að hann samnytti tóllheimtumennum og bersyndugum sögðu þá við lærisvein hans, hann etur með tóllheimtumennum og bersyndugum. Jésús heyrði þetta og svaraði þeim Ekki þurfa heilbriði læknisvið, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur sindara. Lærisveinar Jóhannesar og Farisegar heldur nú föstu. Þá koma menn til Jésu og spyrjan hví fasta Lærisveinar Jóhannesar og Lærisveinar Farisega, en þínir Lærisveinar fasta ekki. Jésu svaraði þeim, hvort geta brúðkaupsgestir fastað meðan brúðguminn er hjá þeim? Alla þá stund sem brúðguminn er hjá þeim geta þeir ekki fastað en koma munu þeir dagar er brúðguminn verður frá þeim tekin þá munu þeir fasta á þeim degi Engin saumar bót af óþæfðum dúk á gamalt fat því þá rífur nýja bótin af hinum gamla og verður að verri rifa og engin lætur nýtt vín á gamla belgi því þá sprengir vínið belgina og vínið ógnítist og belgirnir Nýtt vín er látið á nýja belgi. Svo bar við að Jésús fór um sáðlönd á kvíldardeigi og lærisveinarans tókuð tína kornöks á leiðinni. Fari segarni söðu þá við hann lít á hví gera þeir það sem er ekki leifilegt á kvíldardeigi. Jésús svaraði þeim hafiði aldrei lesið hvað Davið gerði er honum lá á þegar hann hungraði og mennans. Hann fór inn í guðshús þær abiatar var æðsti prestur og átd skoðunarbrauðin en þau máu engi eta nema prestarnir og gaf líka mönnum sínum og jésú sagði við þá hvildardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvildardagsins því er mannsonurinn einnig drottinn hvildardagsins